No passen de les 11 del matí i continuem i obrim aquesta segona hora de l'enroví. El dia d'avui i ho fem amb un tema molt interessant interessant perquè venim de les festes nadalenques interessant perquè sempre ho són també els temes que ens porta el Marc Pasqual des de Vida Autònoma, Marc, que Bon dia. Molt bé, bon dia. Però a més a més interessant, tal com dèiem, perquè en aquesta vida autònoma, en aquesta eh, cuidar-nos i, i fer-ho d'una manera respectuosa amb el nostre entorn i amb la natura, avui parlem d'un tema que, com dèiem, estar al dia, eh? Tothom després de festes eh, es planteja que potser hauria de fer alguna cosa perquè el seu cos tornés a la normalitat o si més no eh, estigués millor. I ja us anunciàvem abans de festes que precisament avui dedicaríem el programa a parlar de dietes desintoxicants depuratives, de, més que dieta d'alguna manera aquelles coses que valdria la pena que féssim. Sí, bueno, és alimentació. Sempre a vida torna... Parlem d'autoconsum, bàsicament, però sí. aquesta Sostenibilitat amb un mateix, també amb, un amb, el, mateix. amb el nostre ritme de vida I bé, com tu has dit, venim d'unes festes molt Intenses a nivell gastronòmic I ara cal, o és interessant Tornar a la calma al, A sanejar l'organisme sí. De fet, de fet seria el, el, que, el que està més d'acord amb el temps no? que, que vivim, que és que hem d'anar encarant la primavera i, mm. i, per tant, ara estem a l'hivern, moment aquell en què eh, doncs cal, cal anar preparant el cos. Bueno, això a l'hivern és... No? No? no, sí, sí, ho dic perquè sí. no, no M'estava eh? queixant de l'hivern, que és inexistent Fé, Sí, aquest sí, any que una mica inexistent sí, sí. I jo estava, Ara Rubí tenia el, Els narcisos estaven florits És una, és una planta de final d'hivern sí. Principi sí. i primavera, estan bojos Però bueno, que sí, que va molt bé purgar Especialment ara I bueno, per entrar en el tema Com tu molt bé has dit la, Quan parlem de purgar, netejar l'organisme, etc La paraula clau, tant si busquem informació Com si parlem amb gent que en sap És desintoxicar El que anem a fer és desintoxicar l'organisme Treballarem amb 5 punts, ja a nivell general eh? No parlem d'ara en aquesta ocasió Però perquè ens sàpiguem, cultureta Desintoxiquem en 5 punts bàsics Que són la pell, el fetge Els pulmons, els ronyons i l'intestí gros Molt bé Ara per la situació que estem parlant Que és després del Nadal El que anem a treballar és l'intestí gros i el, i el fetge Perquè són els, els que carregat òrgans molt. que han filtrat més I que estan més carregats Que de fet quan desintoxiquem el que fem és Aquests filtres, el que hem dit són filtres Els anem a netejar perquè puguin seguir fent la seva feina molt Anem a descarregar-los, netejar-los i deixar-los eh, impecables perquè puguin continuar treballant. Exacte. I què fem, va? Què fem? Quines, quines propostes ens portes? Porto unes quantes. Deixa'm fer comentar els tres, les tres estratègies o tècniques, que és, per purgar l'organisme, podem fer el dejú, tot i que no, dic, no està molt extès aquí, la dieta, que no el règim, eh? El règim, l'objectiu és perdre pes, la dieta és un, una varietat d'alimentació que sigui sana. Val. I la monodieta. Aquesta porta una proposta... Tenien les, les tres fórmules, per dir-ho així, i a partir sí. d'aquí en parlarem de cadascuna, amb les que podrien desintoxicar o, o començar aquestes accions desintoxicants del nostre cos. Exacte. La monodieta, per qui no conegui què és, és una dieta, és unes pautes d'alimentació, on l'element principal és un aliment concret i és la base de tot. És o sigui, a pot ser... Bueno, farem Avui comentaré com exemple la monodieta de la poma, que al primer dia només mengis pomes. I d'aquest estil. Molt bé, doncs ho comentarem. Comencem pel dejú, va. Comencem pel dejú, entre altres coses, perquè aquí tenim poca tradició de dejú. Molt poca, molt poca. Tot això, a eh, diferents cultures i regions del món, eh, no s'utilitza només per sortir després d'uns Nadals, no. sinó que és una eina recurrent, que netejar organismes sempre va bé, i mm, és això, és fer un cop l'any dos cops l'any, no dic el de jus eh, sinó una d'aquestes sí, sí, sí, estratègies estratègies desintoxicants eh, tots, eh, si us en recordeu fa uns anys es va posar molt de moda eh, fer un semi de amb aquests xarops que hi ha, de, que arriben d'altres països, com el sirope d'Arce com el, etc. etcètera vull dir tot això que, que sí que en alguns moments es posa de moda però que no forma part, per dir-ho així de la nostra... Eh, Cultura. El País Bàs, i ho dèiem, té més cultura sí. de jus. Fins tot hi ha llocs on el pots anar a fer, saps? Sí, sí, sí. No, aquí aquí no. no estem gens acostumats. No. Però per això justament la proposta portava és més, és més suau. Bé, bueno, el de jus, bàsicament, el que estem dient és treure l'aliment sòlid eh? i basar-nos en el líquid per nutrir-nos, diguéssim, i que el cos gasti les reserves i gasti el que té dins per regenerar tot una miqueta. I molt important, quan parlem de dietes, monodietes o de junts quan acabem aquest procés i ens reincorporem a l'alimentació normal, que sigui progressiu. Que no acabem un dejú i diguem Toma ja, panceta, perquè pots col·lapsar. Ens, assen ens assentarà com un tiro. I a part és l'oportunitat per readoptar una dieta més sana i potser coses que hem tret amb el dejú no cal reincorporar-les. Hem d'anar també al dejú progressivament? O sigui, el que tu sí. deies, traiem sí. aliments sòlids, però ho anem fent progressivament, eh, amb, vaja, progressivament, en un, dos, tres dies. I per no fer de cop de di va, vull dejú i només beuré... No, no, en absolut. Beuré aigua. Clar, això tampoc no és. En absolut. El que s'ha de fer, tant amb mal dejú com amb els canvis de dieta o, o com vulguem canviar la nostra alimentació, és anar retirant alim aliments pelatinament i després, de, quan haguem passat el dejú, la dieta o el que sigui, si volem tornar a l'alimentació normal, és anar a reincorporar aliments poc a poc, començant amb més suaus, arròs, bueno, hidrats i coses així i si volem agonès i coses així, que ho deixem pel final, aquestes coses més fortes. Molt bé. I és anar incorporant mica mica fins arribar al nivell que nosaltres volem tornar. Dejú dius amb líquids. Quan parlem de líquids, de què estem parlant? Només d'aigua? Estem parlant de, de caldos? Estem parlant de, de, què, de què parlaríem? Què considerem líquid? El nostra cosa cita aigua. Bé. Què passa? Aquesta, també? A part d'això necessitem minerals i altres, altres elements que trobem doncs, amb batuts, amb, això, amb caldos, amb sucs, però bàsicament és líquid, Al nostre cas el nostre cos consumeix líquid aliments sí, sòlids siguen sí tenim en reserva, els greixos però aigua no, l'aigua es gasta i necessitem ja per això l'aigua no la podem eliminar per això la proposta que us portava és faig un, són quatre punts i, i després cadascú la pot estendre al, a la seva manera és començar a fer aquest procés de reduir l'alimentació i el dia que començar mal de jus és llevar-te i una cullerada de vinagre de poma amb un got d'aigua al cap d'una hora, un suc de fruita natural. Una hora més tard, agafem i la llinassa, que és allí, la llau del lli, uh -huh. trituradeta, amb un got d'aigua i cap a dins. Que això també us proposo, i això per exemple ho faig cada dia i és molt recomanable. Llavors d'allí, fiques dues culleres de d'allí i, i tres culleres de d'aigua la nit anterior. Aleshores, llavors, aquestes hores despremen uns olis essenciats molt interessants i tu ho menges al matí, amb un, un iogurt o el que vulguis, i això va molt bé pel tracte intestinal. Perfecte. Crec, crec que ja ho vam comentar. Sí, sí, alguna vegada vam comentar, però no hem acabat de donar les, les mesures. Per tant, eh, tres soperes d'allí, ai, perdó, dos soperes d'allí, tres d'aigua. Perfecte. Eh, amb un got va, la nit i la nit anterior. Exacte. Doncs aquí fem el mateix, o si no el triturat, el preparat, uh -huh. i al cap de 2 hores un altre suc de fruita. Uh -huh. aleshores després a partir d'això que és com la intro del dia anem alternant el suc de fruita amb el got de lli i anem fent així sempre hi ha molta aigua, uns dos litres d'aigua al dia i si veiem que en algun moment fallim per falta d'energia, una cullerada de polen ja, bueno, és com un revitalitzant instantani i si podem mantenir això durant un dia, dos dies també depèn de cadascú eh? sí, sobretot sí. que no sigui en activitat Mm, però siguin dies d'aquells que tens una activitat ja, frenètica Això has d'aprofitar unes vacances, un dia de poca feina Un cap de setmana eh? Cap un de, setmana de setmana que puguis començar dissabte i diumenge Que sigui un parell de dies, que estàs més tranquil·let mm. I que si vols doncs, no cal que, que facis gran activitat física I per tant ho pots mantenir més fàcilment Molt Sí, bé. sobretot d'això Si fem conscients que no podem... Que si fem exercici també pot ser que caiguem exhaustes I si veiem, que també comentarem amb dietes i tal Però en norma general, Si veiem que ens comença a fer mal la panxa que ens maregem una miqueta, que suem i fem molt mal Tot això és normal, és aquest procés de desintoxicació. Vull dir, que si ens estem morint pues no, no fa falta, però malestar un, vull dir, en un procés de desintoxicació és normal. Molt bé, tinguem en compte, eh? Sí. Eh? Doncs que s'ha de passar una mica aquest viatge. Sí. Perfecte, això seria pel que fa al dejú. Sí, sí. Anem altres a, opcions. Anem a la monodieta perquè... Anem a la monodieta, va. És interessant. Una, una monodieta de 5 dies en base a la poma. El primer dia... Poma a tota hora. Ui. Sí, sí, el primer dia és molt teràpia de xoc, i després ja anirem, ja anirem... amb anidetes i tal. Molt moment, moment, cinc dies hem dit. Primer dia poma a tota hora. Sí. Poma de, qual, de qualsevol manera? Qualsevol manera, com et vingui de gust. Aviam, el que estem dient és que sigui només poma. Clar. La pots fer al forn, però no si val poma amb tallrodó, amb no sé què. No, ni amb canyella, ni amb sucre, ni amb res. Pot ser sí, poma. Sí, pots fer. Vull dir, aviam, hem d'evitar-ho el màxim possible, perquè el que volem és... Poma, purament. És un aliment que és molt sac, que és purgant, i aleshores només volem això. És, és curiós, perquè la poma, <coughs> moltes vegades, un pensa que, al contrari, no vull dir que és estringent. No. No. Si és poma sola, no ho és. És dir, més enllà d'estringent, no, no estem parlant del tracte intestinal, no estem parlant de neteja d'estómac i d'intestí, el que volem uh -huh. és introduir un sol element, que en aquest cas és la poma, perquè la poma no és nociva, diguéssim, no intoxica... Uh -huh. I així s'arrossega tota la merda, perdó, i, sí, sí. i queda ben Sí, sí, tots nen. els greixos i tot, sí. molt bé. Aleshores, Primer poma... Primer dia, poma. Amb dos litres d'aigua com a mínim, és a dir, fem vale. bona dieta amb molta aigua, també. El mm. segon dia, el mateix, esmorzem poma, i, diguéssim, tant amb el dinar com amb el sopar poma, el que aquí afegim és una amanida <coughs> al, al dinar, ens fem una amanida, evitem els... En, Sal salpebrà i ficar oli en accés Si volem eh, amanir-la, fiquem-hi llimona. Molt bé. Amanida, amanida amb llimona. Una amanida verda amb llimona seguim i poma. poma. Segon, amanida i poma. Vale. Uh -huh. Si anem al tercer dia, seguim amb l'amanida pel dinar i les pomes per sopar. El que afegim és a l'esmorzar. i podem donar ja una miqueta més de, de xitxa amb un panet integral, amb una miqueta de pernil dolç i poma. Molt bé, perfecte. Quart dia. El quart dia, va, ja tenim l'esmorzar més contundent la manida per dinar i el que afegim ara és a, a l'hora de sopar ja podem ficar uns hidrats de carboni més bàsics com per exemple l'arròs si volem fer alguna cosa així suaveta que tot això jo et dic eh, sempre combinat amb la poma per complementar però podem anar afegint una mica més d'ingredients vale. molt bé, d'acord i el cinquè dia doncs, és la progressió de tot això a l'esmorzar podem ficar-nos una mica més de proteïna si ens volem ficar un ou veiem uh -huh. què més tenim després al dinar la, la manida pot evolucionar unes verdures tot això evitant sempre les salses i els condiments potents eh? Molt bé uh -huh. i al sopar per tancar aquest procés també tornem a fer poma i bueno, justament el que et abans aquí que ens trobarem és que en, bueno, primer que ens aprimarem després pot ser que ens surt inclús acné perquè és aquesta desintoxicació que amb la, la monodieta de la poma és a nivell general desintoxicar tots els punts que hem dit abans uh -huh. pot ser que ens trobem mal de panxa Bueno, és un procés que ja tampoc ens espantem però que si anem mentalitzats millor sobretot que si aquí fàgim alguna cosa eh, el libre albedrío, que no sigui porc i no siguin begudes amb gas Mal, molt bé ni porc ni begudes amb gas ni evidentment, ho dic perquè molta gent no pot prescindir de eh, la llet o el cafè amb llet, res això res. prohibidíssim eh? molt bé Perfecte, doncs eh, aquest és un altre d'allò. Ens queda un altre d'exposits, tenim dos minuts. Mira, doncs, aleshores, comentem per la dieta, canviar la dieta és més complicat, a fer, comentem quatre plantes que podem afegir infusió al nostre dia, dues vegades al dia, i ens serviran amb aquest mateix procés, més Perfecte. lent, però bé, bueno, és més compatible. L'aritjul, o zarzaparrilla en castellà, la, la seva arrel és diurètica, ens fa suar, és i és expecturant. També, bé, són tot lo que ne madiares són plantes, que serveixen per desintoxicar justament. Val. La bardana, la seva arrel, serveix per desintoxicar desintoxicació pel de pel, pell, i pell intestins, és diurètica i també serveix molt pel, pel fetge, per protegir el fetge i desintoxicar el fetge. I també te podràs, laxants. El romani, després, el romaní serveix per tot. El romani, és una meravella i més és d'aquí casa. I la vera de l'oe vera, sobretot si comprem la fulla sense diguéssim, o la, la coller nosaltres, l'hem de ficar en remull per treure com uns olis entre la pell i la carn, que aquests són dolents però bé, bueno, la pell, oi, l'interior la, la carn es pot menjar o podem fer les infusions mm, digestiva protectora de la mucosa del cos, eh, genial. Aquestes Perfecte. quatre plantes, infusions dos cops al dia, durant cinc del dies i anem a verdana, romaní i Aquestes són les infusions que complementen, com dèiem, aquesta proposta que usem depurativa. Marc, com sempre ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres, que ens donguis aquests consells. Mirarem de posar-vos en pràctica i ja t'explicarem com ha funcionat. I tant que sí. Gràcies, Marc Pasqual des de Vida Autònoma. Aquí, a Rubi el Dia.